в сградата на Европейския парламент в Страсбург има изложба, която съпътства на практика един много важен ден, много важен миг, а именно 8 май, деня в който приключва Втората световна война. И тази изложба е интересна особено за нас, с факта, че има работи на художничка, която е родена в България. Това е Буряна Венциславова. Добър ден! Здравей, Ирина! Здравейте на ваши слушатели! Да научим малко повече за тази тази творба, за тази работа, която става всъщност част от постоянната колекция на Европейския парламент. Да, работата на миграционни стандарти е всъщност доста стара, вече от 15 години горе-долу. В 2011 година направих тази работа и да, една от а, темите тогава беше миграция, която тогава все още не беше толкова. Популярна. Бяха издали едно цяло издание специално за различни миграционни въпроси и теми. Бяха поканили три художнички и а, режисьорки, които да направят работа, която да бъде публикувана и в print медията, и да бъде показана след това на филмовия фестивал. И така всъщност аз създадох работата Миграционни стандарти, която се състои от видео. И 6 фотографии са проводени с 6 текста. Сега в, в колекция на Европейския парламент тази закуп, работа беше закупена миналата година по предложение на жури, което представляваше различни институции, свързани с изкуството и културата в България, като Националната галерия, Министерство на културата и така нататък, да предложат 10 художнички, чието работи да бъдат след това разгледани и предложени за откупка в, от колекцията. И аз имах всъщност щастието да бъде една от тези 10 художники от които след това се бяха избрани три, чието работи бяха откупени. И сега изложбата Changemakers, която е била открита още миналата година в Европейския парламент в Брюксел, имаше откриване и тази година, през точно февруари или март месец беше откриването, където всъщност са представени различни проекти и някои от тях са всъщност от постоянната колекция на Европейския парламент. В принцип, презентацията самата изложба не е нищо уау, даже аз а, малко ми беше тъжно, че така са презентирали, защото те са в някакви коридори, те нямат изложбена зала там. При мен подежа тази видео работа, която всъщност аз бях изненадана, че те откупиха точно тази работа, защото все пак нали, някакси не очаквах, че са толкова отворени на някаква критика и самокритика, но в крайна сметка явно все пак искат да покажат, че, че и са такива. Това, което обаче се промени от тогава, от момента на създаване на работата до сега, е променящата се концепция на Европейския съюз по отношение на миграцията. Според теб... Факта, че в момента отново се излага твоята работа, която е много критична спрямо рестриктивните мерки спрямо мигрантите, а по-скоро се опитва да ни покаже човешкото им лице, трябва ли да търсим особен смисъл в това? Някакъв знак за факта, че изкуството винаги може да корегира и политическите реалности? Когато създадох тази работа, знаеме, че темата миграция беше така доста маргинална. Поне тук в Австрия, в България мисля че още повече. Всъщност аз имам така 10 годишна практика, която се занимава с различни аспекти на миграцията, на събития на мигрантите. И 2015 година, когато така наречената миграционна криза и вълна от мигранти навлезе в Европа и започна да се говори за това вече по-често и по-открито, защото въпросът беше пред... Нали, Засягаше всеки един от нас очевидно. А Тогава аз малко се оттеглих, преместих фокуса си малко да се занимавам главно с въпроси и аспекти на миграцията. Значи това, което мен ми изненадва през годините, или не толкова всъщност изненадва, но, но с, нали, казвам го с някакво съжаление, е, че тази работа е за съжаление винаги актуална. В 2011 година аз си е кръстих миграционни стандарти, защото видеоработата с четирима протагонисти, деца или тинейджери, две деца и двама тинейджери тогава, рецитират а, едни текстове, които са компилация от а, различни документи, от а, декорацията за човешките а, права, от една петиция, която тук тогава се формулира от академици и интелектуалци, какво означава да се интегрираш в едно общество и дали това означава само хората, които идват при нас, че трябва да се напаснат на нашите условия на нашия стил на живот и стандарт или всъщност интеграцията трябва да се случи в двете посоки. Трябва и ние също да се Адаптираме и да се запознаваме и да се напаснаме и на тяхните различни култури. И сега тези текстове, които децата рецитират, пред едни фотографски фонове, които показват а, сгради, представящи или политическия живот, а, за пример е взета Австрия, или свързани с историята на държавата, а пък а, втория фон зад а, всъщност тези фотографски Фонове са места на транзиция, места на които всъщност се случва миграцията, като примерно летище или вода, или реоси, по които минава влак. И текстовете, които те рецитират, в крайна сметка критикуват евроцентристската политика, която и тогава беше актуална и за съжаление нещата не са се, не се, се променили. Напротив, даже има по повече проблеми в днешно време. Но те всъщност критикуват политиката и поставят всъщност едни условия или едни желания, които за този момент звучаха утопични и аз се надява, че в някакъв момент тези условия биха могли наистина да се превърнат в нормалитет и в стандарт. Но, за съжаление, нещата, както виждаме въобще световно, не само в Европа, не върват въобще в тази посока. Да, смисъл, работата се показва редовно. 15 години, не е губила на актуалност. Жалкото е това, че все още продължава да, продължава да бъде някакси една такава леко отопична идея. Поряна, работите, живеете в Австрия. Да завършим с един най общ въпрос върху какво мислите, какво ви вълнува в момента от този достатъчно турбулентен свят и период, в който бурно влязохме 2025 година. Има ли нещо, което променя вашия поглед, като о, артист към света. Тази трансформация се случва доста бързо. Някакси ми се струва, че вече е леко трудно да се дори отреагира адекватно. Но аз продължавам да се занимавам с теми, които са свързани с политическото и социалното в нашето съвремие. Загубих а, доста сериозно последните 15 години вярата си в а, политиката и в политиците. Въпреки това не съм се отказала да правя политически работи. в Крайна сметка имаме и закони, и документи, имаме неща, които са измислени добре и са написани и създадени. Въпросът е, че хората, които дърпат конците и които определят нещата. Като тук не се изключвам и, не изключвам и нас, хората, които всъщност избират тези хора, защото отговорността до голяма степен крайна сметка, особено в така наречените демократични държави е и при нас. И това беше много интересно, като имахме посещение за откриване на изложбата в Европейския парламент. Говорихме с вицечера на Комитето за култура и за женски теми и двете наблегнаха на това, че да, те имат възможността да променят Закони да правят предложения и така нататък, но ние всъщност хората, които така да се каже, сме на улицата и навънка, са тези, които трябва да ги поискат тези промени, и които трябва да се борят всъщност тези промени да достигнат до тях. Предполагам, че имаш възможност да гласуваш и на български избори, за национален парламент, а може би правиш същото и за Австрия където живееш. Ако сравниш тези големи институционални образования на демокрацията, нивото на Европейския парламент с националните парламенти, къде виждаш повече смисъл? О, това е един много дълъг и комплексен въпрос и аз не съм всъщност чак толкова добре и а, в детали запозната. Виждаш ли смисъл в това да има толкова голямо образование като Европейския парламент? О, да, абсолютно. Абсолютно. Аз мисля, че това ни е Единственото спасение, защото виждаме какво се случва в отделните държави. Смятам, че всъщност един обединен Европейски парламент, ени обединени институции, които си вършат работата, подпомагани наистина, разбира се, от, от националните и държавните, би могло и би трябвало да е правилното решение. Въпросът е в момента как те институции работят. Това ни е бъдещето. Повече обединяване и по-малко разграничаване и всъщност взимане на решение. Които по някакъв начин да са, така да се каже, равни за всички. Всички да имат поне еднакви възможности и да са равни пред закона. В момента това все пак в отделните държави виждаме, че е и все още доста различно. Моята визия би била по-скоро отделните национални държави да се опитат да се сработат повече за нещо общо и да няма всъщност такива разлики. Тогава идеята за европейския парламент и за европейската общност би могла да на практика може би да се да сработи по-добре и да функционира по-добре. Даже обаче ако един човек не обръща толкова голямо внимание на националната си идентичност, възможно ли е да се избяга от нея? Ако направиш анализ на твоя път, може ли да кажеш, че си успяла да избягаш от националната си идентичност? Аз никога не съм а, се опитвала да бягам от националната да си идентичност, но в интерес на истината аз никога не съм всъщност, съществувала с самосъзнанието, че съм на първо място българка. Тоест, това за мен е била винаги някаква така, абстракция, леко да го кажа. Всъщност, когато напуснах България и дойдох тук и... Нали, хората започнаха отвънка да ме идентифицират като българка, тогава всъщност за първи път въобще се сблъсках с uh, това понятие и с това усещане за национална идентичност, което на мен въпреки това ми е някакси да, някакси си дистанцирано. Така че аз никога не съм се опитвала да бягам от а, нещо. Аз взех преди не знам вече, може би 8 години гражданство по заслуги тук в Австрия, затова имам право да имам двойно гражданство, тъй като австрийци се не позволяват по принцип двойно гражданство. И тогава казах, нали, аз сега ако мога да съм за още няколко други да събера всички, които е възможно, това бих направила. Като майтап, като госпожата в Магиста та ми каза, нямате право повече от две. Ако искате трето, трябва да върнете австрийското или българското. Така че за мене тези документи конструкти, изкуствено създадени, не са всъщност нещо, от което аз имам нужда да бягам. Напротив, бих искала да, да събера, ако мога, повече или имам повече, тъй като в крайна сметка смятам, че няма абсолютно никакво значение. Ясно, много, много интересна теза. Много благодаря за тази възможност да погледнем към една от Зоните в Европейския парламент, които иначе заради политическите дебати и политическите сюжети остават на заден план, обаче всъщност имат огромно значение изкуството от постоянната колекция на Европейския парламент. Благодаря на Боряна Венциславова.